Дорогою Яків купив орхідею. Ірена шия, така ж довга і тонка. Голос у слухавці сказав, що такого абонента більше не існує. Дорога на високий замок. Шум машин. Підіймаючись до краю вулиці, Яків відчув недобре. З вікна флігеля, де жила Ірена, хтось викидав речі. Летіли сукні, білизна, книги і диски. «Ей!» – Яків задер голову. «Це що робиться?» Піднявся сходами на флігель і подзвонив у двері. «Чого треба?» «То Яків, пані Марія? А ну йди до сраки, ти, скурвий сину, щоб я твої ноги тут не бачила. Відчиніть, я хочу поговорити. Як і в дубаси у подверях. Йому відчинила жінка у чорній хустині, стара шизофренічка пані Марія. Ви чого її речі викидаєте? Де Ірена? А йшов би ти до сраки, скурвий сину? Я їй сказала, я то все повикидаю к чортовій матері. Я вже ключі поміняла. Вона вчора прийшла, плакала тут під дверима. «Біси! Я вам кажу, людоньки, кругом сатана!» – задихалася пані Марія. «Ви що, вигнали її?» Я їй сказала. «Ти, проститутка валютна, ти мене будеш серед чесних людей позорити? Ой, Боже! Ану, відступись, хай повітря заходить в хату!» Та мені від її мотлоху дихнути нема чим. Яків зайшов у кімнату, де жила Ірена. Він хапав усе, що бачив Іренене. Пані Марія скрикнула. «Ти як сюди заліз, га? Боже, злодій! Ти що робиш?» «Пані Марія, та це я, Яків! Забирайся, поки я міліцію не викликала!» Ухопивши, що побачив, збіг по сходах униз. У болоті лежали речі Ірени, а він зібрав усе.